Розділ 12. Селена вже збиралася кинутися з кинджалом на капітана, коли раптом почулися гучні удари держаком списа об підлогу. Чийсь гучний голос зажадав тиші. Селена обернулася і побачила лесіючу людину. «Підійдіть ближче, сказав він. У мене до всіх вас розмова. Селена замислено подивилася на Шоула, той кивнув, забрав неї зброю, після чого вони приєдналися до інших претендентів, які оточили того, хто прийшов. Я Теодас Бруло, головний королівський зброяр і суддя цих змагань. Як ви чули вчора, король тривалий час їд з Рафтхола. Тож вирішувати, хто з вас гідний, залишатися претендентом на титул королівського захисника, вирішуватиму я. І робитиму я це після кожного випробування. Його величність надала мені таке право. Тео Брулу торкнувся Ефеса свого меча. Ефес був повитий із золотих ниток. У цьому замку я мешкаю уже 55 років. З них 30 на посаді королівського зброяря. Я навчав багатьох знатних людей та лицарів, у тому числі королівських захисників. Врахуйте, вам буде надзвичайно важко чимось мене здивувати. Селена Крадькома на Шаола, що стояв поруч. Мабуть, цей Бруло навчав його теж. Вона згадала недавній поєдинок. Якщо їй здолав вірний, що ж, тоді головний зброяр гідний свого титулу. Селена краще, ніж будь-хто розуміли, як небезпечно недооцінювати противника. Обманюватись його зовнішнім виглядом. Все, що ви повинні знати про змагання, король вам уже вчора повідомив. Продовжив Бруло, заклавши руки за спину. Але вас, звичайно, так і підмиває більше з'ясувати один про одного. М'язистий палець королівського зброєра тицнув у бік Кейна. Ось ти. Назви своє ім'я, чим займайся, та звідки родом. І скажи правду, адже я знаю, серед вас немає ні пекарів, ні лудильників. Кейн знову посміхнувся. Звати мене Кейн, солдат королівської армії, родом із білокличих гір. Він не брехав. Сильно чула, що мешканці цих глухих місцин відрізняються особливою жорстокістю. Кілька вона навіть бачила, і лютість у їхньому погляді лише підтверджувалася розповіддю, коли адерландське панування досягнуло, і туди білокличники почали піднімати бунти за бунтом. Заколоти нещадно придушувалися, а предводителі і учасників страчили із звичайною їм жорстокістю. Що б сказали родичі Кейна, доведися їм дізнатися, де він зараз. Подумавши про це, стиснула зуби. А що про неї сказали мешканці Терасена? Бруло, незважаючи на все, це ані трохи не хвилювало. Він навіть не удостоїв кайна, кивком і вказав на іншу людину, що стояла поруч із білокличником. А ти? Ходорлява людина з рідким світлим волоссям. Навіщо цю на всі боки і потім посміхнулася. Ксавєр Форул, головний злодій Мелісанди. І цей за мухришка головний злодій, недовірливо подумала Селена. А чому б і ні? Головною перевагою Ксавера була надзвичайна худорлявість, що дозволяє йому легко протискатися у найвущу щілину. Схоже, він не брехав. Опитування тривало. Один за одним претенденти коротко розповідали про себе. Окрім Кейна на титул королівського захисника претендували ще шість бувалих солдатів. Усі їх погнали в армію за дуже... Неприпустиму поведінку. І це в Адерландській армії, де жорстокість давно стала неписаним доповненням до статутів. Мабуть, кожен із шести накоїв стіль, що далі тримати його в армії, було не можна. Було ще троє злодіїв, у тому числі сірокий Нокс Оен про якого колись Селена щось чула і який весь ранок роздавав їй променисті посмішки. Серед претендентів виявилися і троє найменців вигляду, усі були такі, що хоч зараз зварять живцем будь-кого. Двоє вбивць вважали настільки небезпечними, що навіть тут серед щільної хорони тримали в кайданах. Ім'я першого було невиразним, за те прізвисько змусило Селену здригнутися – Око-пожирач. Він дійсно любив ласувати очима своїх жертв. Вигляд у нього був цілком пересічний. Волосинки бурого кольору, засмагла шкіра, середній зріст. Селена, що сили намагалася не дивитися на його спотворений шрамами рот. Ім'я другого вона запам'ятала. Ні, він три роки орудував під призвиськом коса, але аж ніяк не тому, що заплітав своє волосся в косу. Коса була його улюбленою зброєю, за допомогою якої він мучив і знущався жертв, скошуючи шматки їхніх тіл. Він віддавав перевагу жінкам і, перш за все, служницям храмів. Дивно, що обохлих лиходіїв досі не стратили, але, судячи із засмалої шкіри, ці красені кілька років провели на каторзі під сонцем калакули, що була на південь від ендовера. Потім настала черга двох спотворених шамами мовчазних чоловіків середніх років. Ці приїхали здалеку за рекомендацією якогось тамтешнього воєначальника. Після них шло п'ятеро асасинів. Імена перших чотирьох селена одразу забула. Довготелесого хлопця з перезирливим поглядом, квадратного здоровила з приплюснутим чолом, жалюгідного коротунай усміхненого. Горбоносого ідіота, який стверджував, що в нього особливі стосунки з ножами, вони навіть не входили до гільдії асасинів. Втім, а Робін Хеммен їх би туди й не взяв. Членство гільдії вимагало багато років навчання ремеслу і більш ніж солідного послужного списку. Можливо, згадана четвірка і мала стерепні навички, але в них не було витонченості, яку Аробін вирощує у своїх учнях. Про всяк випадок селена запам'ятала їхні обличчя, але четвірка й близько не стояла з мовчазними асасинами, що мешкали серед барханів червоної пустелі. Ось ті були гідними супротивниками. Вони б змусили її попітніти. Селена згадала спекутне літо, коли цілий місяць провела в червоній пустелі, навчаючись у мовчазних. При спогаді про їхні нещадні вправи в неї зараз занили всі жили на теле. І увагу привернув п'ятий асасин на прізвисько Могила. худий, невисокий, але з обличчям яке побачивши один раз, нізащо не захочеш побачити знову. Сюди його привели в кайданах. Кайдани зняли тільки після солідного словесного навіювання, зробленого п'ятіркою гвардійців, які його охороняли. Назвавши себе, могила розплився в олійній посмішці, показуючи коричневі зуби. Огидна силини тільки посилювалася, коли він ковзнув очима по її тіл. Такий асасин не обмежиться вбивством, якщо його жертва жін. Селена змусила себе витримати його погляд. «Ну а ти, хто будеш?» – спитав Бруло, відволікаючи її від роздумів. «Ліліана Гордена», – відповіла Селена, дивлячись йому прямо в очі. «Викрадачка коштовностей із Бельхевена». Декілька чоловіків зневажливо хмикнули. Селена закусила губу. Знали б вони, хто вона насправді, у них миттю відбило б бажання сміятися. Вони й не підозрювали, що ця викрадачка коштовностей може голими руками спустити з них шкуру. Гаразд позіхнув бруло, закінчивши опитування. Даю вам 5 хвилин, щоб поставити. На місці зброю та відпочити після поєдинків, а потім усі вирушать бігати, щоб я бачив, наскільки ви витривалі, побіжать усі. Це зрозуміло. Ті, хто не зуміє пробігти потрібну відстань, вирушає додому або в тюрму, звідки вас витягли ваші благодійники. Ваше перше випробування за п'ять днів. Дякуйте нам за милосердя, що ми не влаштували його раніше. Претенденти розійшлися. Селена ловила уривки розмов між ними та їх наставниками. Кожен називав тих, кого вважав найнебезпечнішими противниками хтось остерігався Кейна, кілька разів вона чула ім'я могили. Викрадачку коштовності із Бельхевена не злякався ніхто. Шоу стояв поруч, неуважно поглядаючи на претендентів. Я цілих вісім років заробляла собі ім'я, і ще рік промучилася в ендовері. Якщо мені знову доведеться називати себе якоюсь викрадачкою коштовності, «Ти назвешся нею», – спокійно закінчив Шаол. «А знаєш, як принизливо виставляти себе нікчемною злодійкою зглушений?» Шаол зміряв її поглядом. «Невже в тебе скільки гордині? Селена спалахнула, але капітан не дав їй заперечити. «Даревно я влаштував з тобою поєдинок. Ти вмієш боротися, але через мене ти розтратила сили. Я не знав, що Бруло змусить нас бігати. На щастя, ніхто на тебе не звернув увагу. І хочеш знати, чому?» Він нахилився до її вуха тому що для них ти гарненька дівчисько, а не серйозна суперниця. Подумаєш маленька злодійка з крихітного містечка. Спостерігай за ними. Хіба хтось дивиться зараз на тебе? Хіба оцінює твою силу? Ні. Бо ніхто тебе й за суперницю не рахує. Ти не стоїш у них на шляху до свободи, богатства та інших благ, про які вони мріють. Саме так підхопила селена. І це мене ображає. Насправді тобі радіти треба. На мою думку, у твоєму ремеслі дуже цінується непомітність. І тому протягом усіх тижнів ти будеш триматися тихіше за воду і нижче трави. Жодних витівок, жодних спроб розправитися із цими солдатами, злодіями і твоїми побратимами-асасинами. Ти маєш перебувати в золотій середині, де ніхто не зверне на тебе уваги. Нехай найдовше вважають, що ти для них ніяка не загроза. Нехай думають, що рано чи пізно тебе звідси випруть. І нехай зосереджують всю увагу на тому, щоб послабити великих, сильних і швидких претендентів на кшталт Кейна. Селена Сопіла як маленька дівчинка, якій хочеться визнати правоту дорослих. Твоє головне завдання виграти час, продовжив Шаул. Нехай одного чудового ранку вони прокинуться і дізнаються, що ти їх суперниця. Спочатку вони посміються, але коли ти розіб'єш їх порох, подивишся, які у них будуть обличчя. Це стане твоїм реваншем. Шал простягнув руку і повев її до саду. Що скажеш у відповідь на мої слова, пані Ліліана Гордена? Що маю власну голову на плечах, усміхнулася селена, приймаючи його руку. Але в умі тобі, капітане, не відмовиш. Ти настільки кмітливий, що я, мабуть, подарую тобі якийсь із дорогоцінних каменів. Сьогодні вночі я думаю трохи розважитися і обчистити його величність. Шол стримано засміявся і вони пішли до місця змагань і збігу. У легенях селени вирувала пожежа, її ноги налилися свинцем, але вона вперто продовжувала бігти, тримаючи всередині натовп претендентів. Бруло, шаол, наставники і три дюжини гвардійців рухалися верхи, супроводжуючи бігунів. Декого, включаючи могилу, ніда та око пожирача, змусили бігти на довгому ланцюзі. Шаол зробив її велику милість, не зробивши те саме. Але зараз слену найбільше дивувало, що здоровило Кейн біжить попереду, відірвавшись від усіх. Ярдів на 10. У теплому осінньому повітрі чути було хрусткіт опалого листя, що змивало і важке дихання бігунів. Селена зосередила погляд на блискучому відпоту волоссі злодія. Вона намагалася бігти рівно. Крок – вдих, крок – видих. Головне – рівне дихання. Цю думку Селена весь час внутрішньо повторювала. Досягши повороту, Кейн рушив у зворотній бік до замку. Інші, мов пташина зграє, поспішили за ним. Головне – дихати рівно. На рівному диханні можна бігти дуже довго. Нехай усі стежать за Кейном. Нехай будуть задуми, як його здолати. Їй нема чого перемагати в цьому змаганні. Вона й так знає собі ціну і не потребує королівського підтвердження. Марнославна думка збила селений подих. Ноги відразу послабшали і намагалися підігнутися, але вона змусила їх бігти. Ще трохи. Ще. Скоро це безглузде змагання закінчиться. Селена не наважувалася обернутися, подивитися, чи не відстав хтось із претендентів. Вона весь час відчувала на собі погляд Шаола і ловила його мовчазний наказ залишатися в середині бігунів. Він вірив у неї, хоча б у цьому. Дерева розтупилися, за ними відкрилася широка галявина. Достань, там був кінець шляху. У запаморочилося в голові. Лямки, блузки нещадно натирали шкіру і в одному місці, напевно, вже стерлися до крові. Але Слена не наважувалася розсіювати увагу. Нині це було особливо небезпечно. Бігти всередині, вона має бігти всередині. Кейн добіг до кінця і підняв руку, святкуючи свою перемогу. Він не зупинявся, а побіг ще деяку відстань, повільнивши крок та заспокоївши подих. Наставник гасливо привітав його. Для селене змагання ще не скінчилося. Залишилося кілька ярдів, але їх треба було подолати. Трава на галявині ставала все яскравішою. Потім перед очима спалахнули і замиготіли зірки. Нехай мильготять. Вона повинна залишатися всередині бігунів. За роки навчання аробіна вона виробила жорстокий принцип не здаватися до останнього. Селена відразу відчула, що забіг закінчено. Ті, що бігли разом з нею, переходили на крок, ловлячи ротом повітря. Їй хотілося повалитися на килим пожовклого листя, але вона знала, що цього робити не можна. Потрібно йти повільно, крок за кроком, іти і заспокоювати дихання, навіть якщо перед очима продовжують танцювати зірки. Добре, лаконічно промовив Бруло, зупиняючи коня і оглядаючи тих, хто прибіг першим. Випийте води та переведіть дух, потім продовжимо вправлятися. Крізь танець зірок Селена побачила Шоула. Вона пішла до нього, потім далі у бік найближчих кущів. Ти куди? Я коли біла впустила там кільце, збрехала Селена, щосили зображуючи дурненьку, засмучену втрату прикраси. Я знаю, де це було, але нічого я зараз знайду. Не, не чекаючи його дозволу, селена майже бігцем попрямувала до чагарника. Хтось із претендентів, почувши її слова, відпустив брутальний жарт. Їй було не перший раз. Сховавшись у зарослях, селена почула важкий тупіт бігуна, що відстав, і, трохи згорнувшись, залізла в самогущу. Там вона впала на коліна і її вивернуло. Кожен новий позив був слабким за попередній. У цей час недалеко проповтав ще один бігун, що відстав. Прийшовши до тями, Селена встала, тримаючись за куші. І попленталася на галявину. Там, прикусивши губу, на неї вже чекав шоу. Селена обтерла рота долонею і поплила до нього. Розділ 13 до полудня Бруло оголосив, що на сьогодні вправи закінчено. Селена не просто сильно зголодніла. Вона по звіриному жахливо зголодніла і накинулась на їжу так, ніби м'ясо та хліб були її противниками. У розпас цієї гарячкової трапези двері їдальні широко відчинилися. Навіщо завітав? Не надто вічливо і не надто виразно запитала з набитим ротом Селена. Зайшов тебе провідати, незворушно відповів капітан, сідаючи навпроти. Він встиг вимитися і переодягтися, підсунувши до себе блюдо із скипками сьомги, Шаул майже всіх їх переправив собі на тарілку. Побачивши це, селена скривилася. Ти що, не любиш сьомги? здивувався капітан. Терпіти не можу рибу, я швидше помру з голоду, ніж доторкнувся до неї. Дивно, відповів Шаул, відправляючи собі в рот соковиту скип. Чому? Та тому, що ти зараз пахнеш, як ця сьомга. Такої відповіді Селена не чекала, вона навіть розкрила рот, заповнений половину пережованої сумішу м'яса та хліба. Шаол докірливо похитав головою. «Ти борешся добре, а от манери в тебе жахливі». Селена думала, що капітан згадав про випадок у кущах, але Шаол мовчав. «Коли мені хочеться, я можу поводитися і як придворна дама». «Нехай тобі буде хотітися цього постійно», – порадив Шаол і трохи промовчавши спитав. «Як тобі твоя тимчасова свобода?» Ти питаєш, заради їхиства чи чесно? Капітан взяв ще один шмат сьомги. Це сама вирішуй. За вікнами непомітно сяє небо. Звичайно, зараз моє становище краще, ніж у підземних дірах Ендовера. Там я майже забула, як виглядали небо. І навіть якщо я замкнена в межах цих кімнат, я маю книги. Навряд, ти це розумієш. Чому ж? Нехай у мене не стільки часу на читання, як у вас із Доріном, але я теж дуже люблю читати. Селена смачно хруснула яблуком, воно було кислуватим, але залишало в роті приємний медовий присмак. І які книги ти любиш, Шаол назвав. Треба ж? Вони справді одні з найкращих. А що ти ще читав? Спитала здивовано Селена. Розмова про літературу захопила їх обох, і тривала б далі, баштовий годинник пробив годину дня, і капітан змінив темп. Залишок дня твій. Розпоряджуйся часом, як забажаєш. А куди ти поїдеш? Знову невідкладних відкладних королівських справах? Ні, я маю намір дати відпочинок рукам, ногам та легеням. Якщо збираєшся читати, прочитай щось цікаве. Буде про що поговорити. Капітан підвівся і повів носом. Я сподіваюся, що до того моменту, коли нам про що буде поговорити, ти зберешся вимитися. Коли за шалом зачинилися двері, Селена покликала служниці і попросила нагріти води. Їй хотілося якнайшвидше вимитися, а потім сісти на балкон і читати. Наступного ранку Шаолу вже не знадобилося будити Селену. Війшовши до її спальні, капітан застав колишню в'язненняю Андовера за дивним заняттям. Селена, підтягнувшись, ухопившись за дверний карниз і прагнучи дістати його підборіддя, її нічна сорочка потемніла від поту. Ці вправи тривали вже цілу годину. у Селени тримтіли руки, кожен новий підхід давався їй все важче. Не виділятися серед претендентів, витримуючи середній рівень, вона могла б і без цих знущань з себе але її тіло нило, вимагаючи відпочинку. За місяць каторги. в соляних списах Селена не втратила сили. Помахи важкою киркою цілком годилися замість вправ. І, звичайно, підтягування не допоможуть їй стати витривалішим за суперників і обганяти їх у бігу. У неї так є переваги перед ними. Потрібно лише трохи загострити кути цієї переваги. Поява Шаол не змусила Селену зупинитися. Вона підтяглася ще кілька разів, посміхаючись йому крізь зуби. На її подив у відповідь капітан теж усміхнувся. Того дня вибухнула сильна злива. Ні про які змагання з бігу не могло бути й мови, і претендентів відпустили раніше. Потім злива стихла так само раптово, як і почалася. Шаол запропонував Селені прогулятися садами. Капітан не був налаштований на розмову, але вона все одно тішилася прогулянкою. Їй набридло замкнене місце кімнат. Селена вбралася в нову шовкову сукню з блідорожевими мережами, розшити перлинними бусинками. Вона пройшла разом з капітаном зовсім небагато, коли, завернувши за ріг, мало не зіткнулася з кальтеною ромпір. На щастя, та була не одна і її супутниця, Еюлейська жінка одразу привернула увагу Селени. Висока, худорлява, незнайомка відрізнялася досконалими лініями тіла і так само досконалим обличчям. Біла вільна сукня лише підкреслювала смаглявість її шкіри. Золоте тришарове намисто закривало майже всю шию та груди. На зап'ястях були браслети зі слонової кістки, інкрустовані золотом. Такі ж браслети виднілися на ногах незнайомки, зутих у витонченій сандалі. На голові в неї був тонкий золотий обруч із підвісками з дорогоцінними камінням. Жінку супроводжували двоє охоронців до зубів, озброєних елуейськими кривими мечами та кинджалами. Тілоохоронці змірювали поглядом Шаола в селену, оцінюючи ступінь загрози для їхньої пані. Ця жінка була Елуэською принцесою. Доброго дня, капітане Шаоле, сказала Кальтена, присідаючи в реверанті. Низький чоловік, що йшов поруч з нею, очевидно, радник судячи з чорно-червоного одягу, стримано вклонився. Елоейська принцеса завмерла. Її карі очі з помітно тривогою дивилися на Селену та її супутника. Селена посміхнулася, принцеса підійшла на крок ближче. Чому її хоронці напружилися? Рухи Елуейки були настільки ж витончені, як її постать. Картина поспіхом приховала незадоволення, викликане несподіваною зустрічю. Дозвольте представити вам її королівську високість, принцесу Нехемію Ідгер із Елує Шаол низько вклонився, принцеса відповіла легким кивком. Селена вже чула ім'я цієї жінки. Мендовері раби Елуєці із захопленням розповідали про красу та сміливість Нехемії. Її називали світлом Елуєї. Раби вірили, що якось принцеса визволить їх з неволі, а коли вона зійде на престол Елуєї, король Адарлана отримає грізну супротивницю, яка покладе край його пануванню над її рідною країною. З захопленням пошипки вони розповідали селені, що принцеса допомагає бунтівним групам, що ховаються в різних куточках Елуєї, постачаючи їм припаси та передаючи інформацію про наміри адарландських згарбників але що змусило цю хоробру принцесу приїхати сюди в серце Адарлана. «Познайомтесь з пані Ліліаною», – сказала Кальтена з неохочістю представляючи принцесі Селену. Селена зробила найглибший реверанс, на який тільки була здатна. «Ласкаво просимо до Рафтхолу, ваша високість», – сказала вона елоейською мовою. Принцеса Нехемія посміхнулася, охоронці здивовано дивилися на Селену. Радник розплився у посмішці, обтираючи спітніле чоло. «Якщо Нехемія збиралася до Рафтхолу, чому не поїхала в нашому каравані?» – подумала Селена. «Нам було по дорозі, і чому навколо неї обтирається ця кальтена?» «Дякую вам!» Низьким голосом відповіла Селена принцеса. «Уявляю, який довгий шлях ви пройшли», – продовжила Селена Елуейською. «Ваша високість прибули сьогодні?» «В горонці переглянулися, принцеса трохи підняла брови. Рідко хтось із северян умів говорити Елуейською». «Так», – відповіла Нехемія. «Я приїхала лише сьогодні. Королева одразу приставила до мене ось цю...» «Вона трохи кинула в бік кальтини і дала в супровід двоного хробака». Радник, який не знав Елуейської, безглуздо посміхнувся і без кінця витирав під великою хусткою. Можливо, він зрозумів, що Нехемія є загрозою для королівства. Тоді навіщо її привезли до замку? Щоб не засміятися, Селена затиснула язик між зубами і сказала «Здається, довогногий черв'який трохи не по собі». Її, як і раніше, розбирав сміх. Щоб його погасити, Селена змінила тему. «Як вам замок?» – спитала вона. «Більшу дурну будову я ще не бачила», – відповіла Нехемія, скоса поглянувши на скляну частину замку. «Я б віддала перевагу замку з піску». Шаул дивився на них із подиву. «Чим же ця чуржоземка так підкорила Селену, що та обійшлася без своїх звичних шпильок?» «Ви, звичайно, вибачте мені, але я не розумію ні слова», – трутилася Кальтена. Селена зовсім забула про її існування. А ми, принцеса спробувала підібрати відповідне адерландське слово, ми говоримо про погоду. Про погоду тоном суворої вчительки поправила Кальтена. Думайте, з ким говорити, спалахнула Селена і лише потім хаминулася. Кальтена зловісно посміхнулася. Якщо принцеса вирішить освоїти наші манери, то її варто заразом навчитися правильно говорити адерландською. Я маю її поправляти, щоб ми з неї не сміялися. Сила дуже засумнівалася у бажанні Нехемії запозичити манери загарбників. Але що змусило принцесу пройти далеку дорогу приїхати в Рафтхол? Прочитати це по її обличчю Селані не вдалося. У Нехемії та грізних охоронців був непроникливий вигляд. Шоул ступив вперед, опинившись між принцесою та Селеною. «Ваша високість, ви хотіли б здійснити ознайомливу прогулянку палацом?» Принцеса прислухалася до його слів, не приховуючи, що погано розуміє Дарландську. Одночасно вона поглянула на Селену, запропонувавши її зіграти роль перекладачки. Селена посміхнулася. Тепер зрозуміло, чому двоногий черв'як обливався потом. Красуня Нехемія являла собою ту силу, з якою мимоволі доводилося рахуватися. Селена перевела питання капітану. «Якщо прийняти це шалене нагромадження за палац, то так», – відповіла Нехемія. «Її високість каже, що так», – сказала Селена, повернувшись до шаула. «Ніколи не думала, що стільки елоескій слів перекладаються одним коротким нашим, з фальшивою чемністю помітила Кальтена. Селена впялася нігтями м'якось долоні і подумала. «Зараз ти мене дивуєш». Шоу щось почув і став між Селеною та Кальтеною. «Ваша високість!» – церемонно промовив він, прикладаючи руку до грудей. «Я капітан королівської гардії. Дозвольте мені супроводжувати вас!» Виявляється, принцеса справді погано знала адерландську мову. Селена переклала їй слова капітана. «Я хочу звільнитися від її присутності». Безперечно, заявила Нехемія, махнувши бік Кальтени. У неї огидний характер. «Ви вільні», – сказала Селена, нагадуючи вчительку, усмішкою що тріумфує. «Ваша присутність втомлює принцесу». Але королева», – почала Кальтена. «Якщо таке бажання її високості, вам слід підкоритися йому», – викарабував Шаолу. Обличчя капітана залишалося безпристрасним. Зараз він лише дотримувався етикету, але Селена ловила башкетну іскорку в його очах. Їй навіть захотілося обійняти шаула. Селена не удостоїла розлючену Кальтену навіть кивком. Принцеса, її охоронці та радник пішли разом із Селеною та капітаном далі. «У вас усі придворні пані схожі на неї?» – спитала Нехемія у Селени. «Так, ваша високість. На жаль, таких як Кальтена дуже багато». Нехемія делікатно, але уважно розглядала Селену, придивляючись до її фігури, ходи, одягу. Інтерес був явно не пустим. Але ж ви відрізняєтеся. Ти ви навчилися так добре говорити елоейською? Я завжди цікавилася чужими мовами. Вашу кілька років навчала. На ходу збрехала Селена. Жаль тільки, що ваш вчитель був низьким походженням. Нас із такої інтонації говорять селяни. Хто ж вас учив? Одна елоейська жінка жила у нас. Ваша рабиня? Несподівано спитала Нехем Шоул замислено глянув на селену. Ні, швачка, її мама наняла, коли була жива. Батьки виховували мене противницею рабства. Селені задалися раби, що залишилися в ендовері і в неї защеміло серце. Вона поїхала, а вони залишилися приречені працювати в соляних списах до самої смерті, а потім бути похованими у спільній могилі. Якщо вона покинула ендовер, це ще не означає, що ендовер покинув її. Тоді ви дуже відрізняєтеся від ваших придворних. Тихо, і з раптовою теплотою сказала не хемія. Селена лише кивнула. Всі слуги, що зустрілися. Ім по дорозі зупинялися, дивилися на чужоземну принцесу та її грізних охоронців. Дозвольте запитати, що привело вас до Рафтхолл, ваша високість? Можете не додавати мого титулу, я не люблю церемонії. Сказала принцеса, повертаючи браслет на лівому зап'ясті. «Сюди я приїхала з волі мого батька, короля Елоєї, щоб навчатися вашій мові, манерам та звичаєм. Це дозволить мені краще служити Елоєї та моєму народу». Звичайно, принцеса сказала тільки частину правди, але Селна Чемно посміхнулася і поставила нове запитання. «А чи довго ви маєте намір пробути в Рафтхолі? Поки що батько не велить мені повернутися». За стінами замку знову пішов дощ, його струмені голосно стукали по вікнах. Принцеса глянула на залиті шибки і насупилася. «Якщо пощастить, я пробуду тут не довше наступної весни. Щоправда, батько має задум видати мене заміж за одного адерланця. Батько думає, це зробить мене доброю дружиною. Тоді мені доведеться затриматися у вас на невизначений час». Очі нехемі сердито спалахнули. Слена подумки пошкодувала незнайомого їй адерланця, визначеного Елоейським королем, за чоловіка своїй дочці. Несподіваний здогад змусив майбутню королівську захисницю знову повернутися до гості. «Вибачте за цікавість, але чи не принця Доріна ваш батько пропонує вам у чоловіки?» Питання прозвучало не нетактовно. Задавши його, Селена відразу пошкодувала про допущену помилку. Але Нехемі лише клацнула язиком і глузливо підняла брови. «Ви про цього милого юнака?» Він буквально закидав мене усмішкою, але при цьому не забув підморгнути іншим жінкам. Я бачила, як вони ловлять його погляди. Сумніваюся, щоб одруження все змінило мені потрібний чоловік, який зігріє мою постіль і тільки мою». Нехим я знову глянула на Селену. Звичайно, принцеса помітила шрами на руках колишньої в'язненої ендовера. А звідки ви родом Ліліана? Селена недбалим жестом сховала руки. «Я з Бельхевена. Є таке містечко провінції Фенхару. Славиться своєю рибною гаванню. Але знали ви, який сморід виходить звідти?» Тут Зелена сказала чисту правду. Щоразу, коли доручення приводило її до Бельхевена, вона намагалася триматися подалі від гавані і затискати носа, якщо вітер віяв звідти. Принцеса засміялася. Рафтхол пахне набагато краще, може навіть гірше. Запах людських натовпів особливий. Мені він неприємний. У Банджані допомагає сонце. Воно все випалює. А в річковому палаці мого батька запах наповнений ароматом квітучих лотосів. Шаолу кашлянув. Йому набридло слухати чужу мову, не розуміючи жодного слова. Селена не втрималася від лукавої посмішки і сказала. «Капітане, не треба дутися, ми маємо допомогти принцесі». «Досить жахатися», – буркнув Шаолу, пускаючи руки на фес меча. Охоронці Нехемії відразу наблизилися до нього. Хай Шоулі був капітаном Королівської гвардії, мовчазні лейці швидко розправилися б з ним, відчувши вони загрозу для їхньої пані. «Ми супроводжуємо принцесу до зали Королівської ради». Так само сердито сказав шоу. «Я поговорю з радниками, і ми вирішимо, чи варто дозволяти Кальтені супроводжувати її». «Ви любите полювати?» – запитала селена принцеса. «Я?» – принцеса кинула головою. «Ні», – пивела Селена знову переходячи на елоєцьку. «Я люблю читати». Нехемія обернулася до вікна. Дощові струмень позбавили його прорізу. Майже всі наші книги було спалено п'ять років тому, коли армія Адарлана вторглася в наші землі. Палили всі без розбору, не розрізняючи, де історія, а де... Вона понизила голос, хоча ні Шаол, ні радники не розуміли ні слова. Магія. Бібліотеки просто спалювалися вщент, а за ними університети та музеї. Селена відчула знайомий біль у грудях. Елоє не єдина країна, де це сталося. Очі на хемі солодко блиснули. Тепер книгами нас постачає Едарлан. Я спробувала читати їх і майже нічого не розумію. Мені потрібно якнайшвидше вивчити вашу мову і ще дуже багато чого. Вона тукнула ногою, браслети мелодійно брязкнули. «Як же я ненавиджу ці туфлі?» І ця огидна сукня, щойно я її одягла, тканина стала натирати мені шкіру. Нехем кинула окинула поглядно вишукану сукню Селени. «Як ви ще можете ходити в такому броні?» Селена підібрала поділ. «Якщо чесно, я й так і чекаю, коли ця сукня зламає мені ребра». «В такому разі не одна я страждаю від адерландського придворного брання». Шоу зупинився перед дверима, біля яких стояло шестеро вартових. Їм він наказав уважно спостерігати за жінками та охоронцями принцеси. «Що надумав ваш капітан?» – насторожилася Нехемія лише відвести вас до зали засідання і домовитися, щоб Кальтена більше ніде вас не супроводжувала. Нехемія похнюпила плечі. Я тут і дня не пробула, а вже мрію повернутися додому. Вона сумно зітхнула і обернулася до найближчого вікна, ніби за пеленою дощу могла розглядіти свою далеку батьківщину. І раптом Нехемія міцно схопила руку селени. У принцеси виявилося напрочуд мозолисті руки, причому в тих місцях, де вони тискали рукоять меча або кинжала. Очі жінок зустрілися, і Нехемія опустила Руки. Схоже, чутки були вірними, і принцеса якось пов'язана з елоейськими бунтівниками. «Пані Ліліана, ви складете мені компанію, поки я тут?» Такого питання Селена не очікувала, але пропозиція її втішила. Звісно, принцесо, якщо буду вільна, я завжди до ваших послуг. Може, ви мене не зрозуміли? Слуг мені і так вистачає, я потребую співрозмовниці. Селена не втрималася і широко посміхнулася. В цей час з дверей вийшов Шаол і вклонився принцесі. Ваша величність, королівська рада, бажає вас бачити. Селена переклала. Нехемії майже застогнала, але ламаною Адерландською подякувала капітану і знову повернулася до Селени. Рада знайомства з вами, пані Ліліана, сказала вона, блискаючи очима. Хай перебуває мир з вами. І з вами. Про бурмотіла Селена, дивлячись як гвардійці, церемонно відчиняють перед принцесою двері. Подруху Селени завжди було небагато, та й ті приносили більше розчарування, ані радості. Іноді ці розставання мали катастрофічні наслідки, у чому вона переконалася, провівши місяць із асасинами червоної пустелі. Після цього Селена присяглася більше не довіряти ні дівчатам, ні жінкам. Особливо тим, у кого свої цілі та хто наділений владою. І тих, хто готовий піти на будь коли за принцесою зачинилися двері, Селена раптом подумала, що встановленому неї правилі повинні бути винятки. Селену охопила ненажерливість. Вона гарячково працювала щелепами, жадібно поглинаючи їжу і впиваючись у неї голодними очима. Шол був здивований. Повернувшись до себе, Селена негайно переодяглася у просторий халат, який їй дуже йшов. Який ти тихий сьогодні, зауважила Селена, продовжуючи переправляти в тарілки собі до рота. Невже вона сьогодні не насититься? Серед гвардійців шоула були любителі поїсти, але навіть вони не накладали собі кілька порцій кожної страви. Тим, що стояв на столі, то було б нагодувати щонайменше 5 чоловік Ніяк принцеса Нехемі зачарувала тебе? спитала Селена, струмляючи зуби в шматок м'яса. Це вперта дівчисько. Шоул подумки сварився за небдумані слова. Селену ця принцеса точно зачарувала, і тепер на нього чекала нотація від колишньої королеви асасинів. Капітану зовсім не хотілося зараз вислуховувати чиїсь нотації. Його голова була зайнята найважливішими речами. Сьогодні, вранці, покидаючи палац, король чомусь не взяв із собою нікого з гвардійців, яких мав намір узяти. Він не повідомив, куди їде і відмовився від супроводжуючих. Мало того, напередодні з псарні пропало кілька королівських гончаків, і їх шукали скрізь. І раптом теж вранці у північній частині замку вартові натрапили на напівобгрижені трупи нещасних псів. То це міг зробити і навіщо. Те, що трапилося, взагалі не вкладалося в голові, даючи простір тривожним думкам. «А що ти маєш проти впертих дівчат?» Почала атаку Селена. «Може, тобі більше подобаються дурненькі, які мають у голові тирсу? У палаці повно таких, тільки вміють, що служниць, шпиляти та пліткувати. Мені подобається певний тип жінок». Слава богам, він знайшов вірну фразу. Селена відразу заплескала їм. «І що це за жінки?» «Пихаті асасинки до них належать». Селена надула губи. «Добре, а якби я не була асасинкою, тоді війшла б у твій певний тип жінок? Ні. «Може тобі приємніше спілкуватися з пані Кальтеною?» «Не будь дурною», – огризнувся Шаолу. Він умів бути жорстким, але селеною йому було набагато простіше бути люб'язним і уважним. Шаолу взяв скибочку хліба, відкусив із і заходився жувати. Селена стежила за ним, схиливши голову на бік. Часом капітан відчував, що вона дивиться на нього очима кішки, яка стежить за мишею. Цікаво, вона досі не проти перерізати йому горлянку. Завершивши свою неймовірну трапезу, Селена заїла яблуком. Взявши найбільше, вона смачно хруснула. І в цьому було щось зовсім дитяче. Ну чому вона вся зіткана із протиріч? «Капітани, що ти так дивишся на мене?» Він уже розкрив рота, щоб вибачитися, але не став. Нехай ця дівчисько, природжений асасин, все одно вона гордовита, груба і безцеремонна. Шаолу раптом захотілося, щоб скоріше пронеслися місяці змагань, щоб Селена здобула титул королівської захисниці і відслужила свої чотири роки, забралася із замку подалі. Відколи вони взяли її з ендоверу, тьому снилися кошмари. «У тебе м'ясо застряло між передніми зубами», сказав Шаолу лиш шматок гострим нігтем, після чого відвернулася до вікна. Дощ, лив і лив, зануруючи рафтул у ранні сутінки. Куди вона дивиться? На дощ або далі? З Шаол сьорбнув вина скелиха. Пихи вселене не забереш, але ця дівчина розумна, порівняно добра, і часом буває просто чарівна, і все ж під добротою, чарівністю, якомусь таємному куточку ховається пітьма. Ну чому ця темрява не прорветься назовні? Щоб він і спокійною совістю міг відправити її до тутешньої в'язниці і попросити короля зупинити ці сміховинні змагання. У селені ховалося щось велике і смертельно небезпечне, і Шаолу це дуже не подобалося. Нічого, він не втратить пильності, він чекатиме і дочекається. Ось тільки хто з них двох уціліє.